hatvadilajos, Lajos, én és a kögyvek, a bíráló önszemrehagyásai, Gedezis vagy az idegen város és a bíráló lelke, valamint ez emberfajta létrejöttédek, kifejlődésédek, megnyilatkozása a formáinak és létjogosultságának vizsgálata. Mit keresek én itt? Ismeretlen emberek, Idegen arcok vonulnak előttem el. Nem tudom, hova beszélnek, Nem tudom, bíről. Csöggeszt az idegenség, Az elhagyottság, A magány. Ködös, nedves, hideg az idő, A köd lelkemben gubbaszt, a nedvesség tagjaimon szivárok keresztül, s mar a hideg. Nyitott esernyővel jobbomon állok a fogadó kapujában, s nem bírom magamat rászánni, hogy kilépjek. Hát valami nyári tanulmányútra szakadt irodafőnök vagyok-e én, hogy hangulat nélkül pusztán kötelességérzetből intézzek el búzeumokat? Úgy érzem, elkorhadok, elkallódom, elszáradok a nagy hallgatásban. A ti magány emberei, nem hiszek a lelketekben. A valódi, igazi, meleg, benső szavakban buzok ki. Szavakat kell mondanom, és szavakat kell halladom. Beszélnem kell, ha örülök, beszélnem, ha szenvedek. Mindent, szenvedést és örömöt szavak ajándékoztak nekem. Szavakat akarok hát elkapni a tovas tömegből. Hát ha akad egy szó, amely szívembe mélyen belehatul. És nagy törődöttségből feltámaszt megint. Ibolyát vegyenek, szép, friss ibolyát. Kiállt egy kofa. Tíz fillér csobója. Na, hogy és, azt hiszi, milyenk a szavazattöbbség. Hát, persze, uraim. Hosszú császárkabátos két nagy jó uram. Az bizonyára a tietek, sőt, kell, hogy a tietek legyen. A mire való volna különben ez a ti jámbor, többség, buta arcotok, ha nem arra, hogy e mi áldott demokráciánkban mindenben diadalmaskodjatok. Hm? Éljen a többség! Éljen, éljen, éljen! A hat lépek ki már! Hát mit húzódozom, hiszen az élet itt sem más, mint bárhol e világon. És már rovom az utcákat, kíváncsian nézelődöm, vajon bibukkam majd elém? Kérlek, ott voltál el a színházban tegnap? Ott, ott igen, ott. És mint vélekedel az új darab felől? nagy nagyszerű! – És te? – Undok. – Nos, és a bírálatok? – Sohasem olvasok bírálatokat. – Soha? – Soha. <gül> – Lám-lám, Vajmi mi biztató beszéd. Vállalkozó kedvem már megint oda. Egyetlen észónak mekkora hatalma van? Nagyszerű undok! Hol itt a mérték? Mind képzelhettem, hogy azt én tartom kezemben, és a tartanám is, mit kezdhetnék vele, hiszen az emberek nem olvasnak bírálatot. Nem merem őket szemrehányással illetni emiatt, de meghökken az ember az ilyesmin, amikor bihírálónak készül maga is. Íméletlen, kegyetlen az idegen világ, Tükröt tart igazi ábrázatod elé. Hallanom kell lépteimneszét, fülem zúgását, szívem dobogását soha sohasem kételkedtem, S most inog alattam a talaj. Miért nem lett belőlem utcaseprő? Vagy miért nem asztalos? Vagy miért nem lakatos? Az élethez való közvetlen vonatkozását, mint veszti el a gyermek, Hirtelen, mint látja ott maga és a dolgok között, a könyvet. Szeretné megragadni azt a pillanatot, amelyben a könyvek az én saját, legsejáttabb fiatal életemet mások életébe csalták volt bele. Vissza látom, messze, messze, nagy távolban valahol, valami könyvesbolt kirakata előtt, mint áll egy diák. szeme, mintha nyelné a könyveket. Látom aztán megint éjjj állom időn, mint oson apjának könyves szobájába egy könyvért, s mint olvas. Olvas, még csak le nem csukódik fáradt szemhéja. Beteges hajlam, vélitek! Az ítéletfélek elhamarkodott. Természet dolga ez. Olyik ember az életen kezdi, és végzi könyveken. Más meg könyveken kezdi, és keresztül küzdi magát az életik. Nem mondjátok, hogy ez egészség, az egészségtelenség. Gazdagabb a természet, mint sem gondolnátok. Minden fiatalság egészséges, amelyiknek mérhetetlen vágyat táplál szorongó szíve. Van, aki fölfedező utakra indulna, vannak, akik házakat, tornyokat akarnak építeni, csatákat vívni, világot repülni át. Mi pedig... Sápadt testvéreim az őszakáló Gutenbergbön. Mi olvasni akartunk. Senki sem kényszerített. Kényszerből mi magunk sem tettük. Magától következett. Olvastunk, olvastunk, Hogy mindent, hadd olvastunk, legyen. Tudtok-e testvérek, Lázas gyönyöréről az első égynek, melyben egész füzettelt meg benyomásokkal a nyakra, főre elolvasott sok mindenféle felől. tudtok-e még róla? Tudtok-e még? Ugyan? Nyissatok fel újra egy-egy ilyen régi füzetet. Akkori benyomások. Mik voltatok csupán? Egy-egy könyv, egy-egy költemény, mit adhatod nekünk? Érthetetlen báját egy-egy csendülésnek, egy-egy ige villadását, villanását, futó árnyékát, egy-egy szónak, egy-egy fordulat ezüst zedélyét, virágos mondatok hullámzó illatát. Suhadó lejtések, lázas rebegéseit. Azám no, csak az élet felől nem volt számunkra a könyveknek mondani valójuk. <gül> Ellenkezőleg. Úgy meredtek föl belőle, úgy álltak otthol mi, Örökre kész, örök állandóságú, változhatatlan dolgokul. A költő óriási, varázslatos, földön túli légy. Isten! Ugyan, is csak fel őket, a régi füzeteket, és emlékezzetek a ma reggeli órára, amikor borzongva, dobogó szívvel álltatok saját írástok rejtelme előtt, és úgy kérdeztétek csodálkozón önmagatokat, Ugyan, hát mi is lehet ez? Írhattak volna -e ilyesmit mások is? Aki művészetről ír, hirdették az iskolában, azt műbírálónak nevezik. És ezzel aztán már el is dől csorsotok. Az élettől idegen fiú joggot formált rá, hogy... A legfőbb életteljességről, a művészetről mondjon ítéletet. Félelmes időszak. laz laza benyomások, szilárdulást, központot kerestek. Na de, semmi, semmi. Minden szerte hult. mit lehessen tenni? Bölcs, okleveles urakhoz megy, az ember esedezik. No, azok köhintenek egyet, mert hát tartoznak ezzel a tekintélyüknek. Köhécselnek előbb, s aztán így szólnak. Hát, erős jelei a bírálói tehetségnek, na de teljes képzettség kell ide. – Dolgoznod kell, tanulnod, fiam. – Pfff, átkozott sűrhe. – Bocsánat, ez nem tartozik a tárgyra, de a tollam nem állhatta meg. – Tanulni? Na hiszen mit jelent az? – Könyveket kell olvasni, melyek az emberhez közelebb hozzanak más könyveket, és felnyissák a művészet titkának zárait. Könyvekből tudtam meg, mi is legyen voltak éppen a tragikum, mi a komikum, mi az epikai és mi az idilli elem, s még több eféle balgaságot is. Minden tudtam én már a művészetbeli különbségekről, határokról, válfajokról, és az egyes válfajok különlegességeiről. Öröm volt látni, hamarosan mekkora műveltségre tettem szert. Sova tovább, mi pompásan tudtam sok mindenfélebe betadult holmivól. Csak ja, papagáj sem csinálhatta volna jobbat. Csak hogy a könyvek, a jó könyvek az embert, mind messzebbre viszik. Az ember halad, csak hamar új tapasztalatokkal kell gazdagodnom. A műremeken hallottam, magában véve semmi sincs, amit fürkészni kellene. A mű fontossága, az ember, a fajta, a hely, Na, és az idő, amik az ember termik, hogy olyat teremtsen. Jó tan volt ez. Finom kis tan, mondhatom. Megnyugtató, végérvényes, biztos valami. Na, és millió? Meg kell engednetek, hát mégiscsak egy finom kis szó. Uj, szép. Oly művelt a csengése! Megyünk két-három kiló könyvet, ugyan egy szerzőtől vagy ugyan egy korszak szerzőitől valót, jegyezzük a marészeket, amelyek időhely és egyéniség tekintetében különösen jellemzőeknek látszanak kis papírszeletekre, ezeket keverjük, rázzuk össze jól egy köcsökkalabban, Néhányat úgy találomra húzzunk ki közölük, ragasszuk nagyobb fajta papírra, na épp csak arra ügyelvén, hogy az egyes fölragasztott szeletek között némi, bár nem túl terjedelmes, tiszta közbaradjon. Hát ezt a kis térséget kell most már a bírálónak a millió szóval és saját eredeti észrevételeivel kitöltenie. Hát valamelyes saját, eredeti mondani valója már csak akad mindenkinek. Ha más nem, hát akkor legalább, hogy íme, mely szép. Ó, mi csúnya, na mi különös, mi jellegzetes, Hú, egyebek. Észre se veszitek, néhány hasáb, mi hamar megtelik. Kevéssé megerőltető, kellemes módon, nemcsak hogy kialakul a kor, a hely, az egyéniség képe, de még a valóságnál is valóbbnak tűnik. Egy-egy évszázad egy-egy helyezetben. A nagy ökör ereje a kicsinkek tégelyben. <gül> az ilyesmiből jó lé, könnyen készíthető. A szakácsot, aki ért az ilyesmihez, műbírálónak, gondolkodónak, letűnt idők föltábasztójának nevezik. Szép, szép ez uraim, új életre kelteni, az fölötte szép. De hát miért nem inkább csak élni? Nem. Töprengen utca hozott hanem élni, cselekedni, hatni! Na mindenek előtt nagyon ajánlatos, hogy az ember attól a benzingőz-lehegő szörnyetektől, amely zúgva épp erre robog, halára ne gázoltassa magát. azért hát nagy bölcsem még ideje korán kitérek az úri ember, aki a vad kocsit könnyed kézzel fékezi, és akinek csak tutulnia kell, hogy útjából az emberek jobbra-balra félre ugorjanak. Hát ez tulajdonképpen nagyon is irítlésre méltó. Valóban fölséges lehet cselekvésének hatását, oly kézzel foghatóan érezhetné. És én ezt az üdvözítő érzést soha se ismerhessem. Hatását a bíráló hol érezheti? Mi a bíráló rendeltetése hát? Köröttem, hogyan rohannak íme etetésre az emberek? van -e vagy valamelyiknek csak sejtelme is rendeltetése felől? Napi munkáját mégis elvégzi, ahogy tudja, mindegyik. Ugyan? Tégy, hát te is úgy, ahogy a többi tesz. Nem szabad gondolkodóba esni. Ez kell hozzá mindenek előtt, hogy az ember dolgozhasson. Vagy pedig, ha... Megvan már az, a gondolkodásra késztő, végzetes hajlamunk, ma akkor legjobb, hogy eszeljünk ki magunknak valami küldetést. A bíráló küldetése ítélőbírónak lenni a művészet határpör kérdéseiben. Na? Mi szépen hangzik ez? Uh, úgy érzem, nagyot nőttem imbár. A stagirai Arisztotelész és a volfenbüteli Gotthold Ephraim is e félét gondoltak. Élesre hegyezték a ma határkerítések cölöpeit. Üvegcseréppel tűzdelték meg, s azt gondolták, na itt ugyan senki sem mászhatik át. Át mászni, kétségtelenül bajos is volt. Na de átrepülni? Erre a lehetőségre töprengőink nem számítottak volt. Most itt állnak, és elámulnak bábultukban, ha széles szárcsapással átrepül valaki. Meghatározását adni valaminek, bizonyára a legnagyobb fokú éles eszűség játéka. De a definíciók legkiválóbb jócsúája sem állhatja meg a művészet napját. Az irodalomtörténet szabály és utasítás esztergályosai Engem a ma jól isbert, nagy tudományú úrra emlékeztetnek, aki valami amerikai nagybátyjától váratlanul nagy csomó papírt örökölt. A szegény fickó egyszerre csak nyakát érezte a vagyonkezelés gondjait. Megtett mindent, ami tőle telett. Ám de gyönge, tudós válnak, mégiscsak nehéz volt így teher. Alig, hogy a mindenféle papírok állását. A legkörműnfontabb emlékeztető műveletek révén elmélyébe véste. <gül> a papírok állása már megint megváltozott. Alig, hogy a dráma és a regény bizonyos rendszerbe foglalódik, s törvény békójába a ritmus, már új drámák, regények, ritmusok támadnak, sohasem sejtett módon melyeknek a rendszerhez semmi közük, sőt, mennél kevesebb közük van hozzá, annál jobbak, annál újabbak, váratlan adnak a világnak. S az én hivatásom az lenne, hogy módozatokat keressek, melynek elvetése többet ér a föltalálásuknál. Hát én megtanultam ugyan szerénynek lenni, de annyira szerény már még mégsem vagyok. Minden idegem ellenerezzen, minden érverésem tiltakozás. Szomorú dolog, de nem tagadható. Az művészek számára már, én ha itt se volnék. Ördögöt bánják azok a bírálatot. Hát de a nagy közönség számára, pff, talán. A ma jó emberek számára, akik bennünket ízlésük irányításával bíztak meg. Odahaza, a jó meleg köznapi forgalomban boldog biztonsággal töltöttem be ezt a tisztet. De. Most, itt, ez idegen házak, borzalmasan rám ablakszemeikkel ablak szemeikkel a leggyötrőbb lelki ismereti kérdések elé állítanak. Teljes hatástalanság érzete fagyasztja véremet. Látom, az embereket mind ülnek rakott asztaloknál. A húst, a süteményt. Az időt, a cselédeket, a hivatalt szidván. Aztán mind ásítanak, s érzik bágyatnak magukat. Majd újságot lapoznak, vagy valami éppen a kezük ügyébe kerülő folyóiratot vágnak zsebre, hogy az utcán menet, vagy a villamoson ülve elolvassák. És én ime eljövén itt Hirdessem művészeti benyomásaimat. Jutalmamul fülemberi pakszik a mondás. Nem olvasok bírálatokat. No, egyebet az benyomás kerítőség nem is érdebel. Aki itt él, mind magának él. Úgy éli saját életét. Csak a bíráló álljon oda, hogy egytől elvegyen, másoknak meg adjon. <gül> Minek? Mások bőrébe bújni, is, azt valaki harmadik számára cserezni ki. Sőt, olyan harmadik valaki számára, aki mégsem tud kezdeni vele. A hát miért nem inkább a? Maga a szábára dolgozza fel. Ha nem akarod, hogy a művészet hatásai lelkedbe be és lelkedből ki, üresen, siváron, fölhasználhatatlanul bukdácsoljanak, Lásd, hogy saját valódat mikép egészítheted ki legjobban velük. Most mindenek előtt ne állíts szabályt! A szabályok csak nem tartanak lépést veled. ítéletet mondani? Az még nem jelent oly vállalást, hogy az ember mindörökre ugyanazt érezze és mondja. Bihajt, mai tapasztalataid után még mindig tegnapi benyomásaidhoz ragaszkodul. Csak hamar észreveszed majd, hogy elszorítják lelkedet, folytanak. Valamely megállapításnál megállapodni akarnod, sohasem szabad. Éppen álhatatosságod révén válnál hazuggá, múltbeli énednek ellen mondván pedig, hű, maradsz magadhoz, és igaz. Ha az ítélet... Nem játszik kézre a dolgok panterejében, a napok tarkacserebeiben? Állítólagos művészet érzéked, eltorlaszolja az élethez vivő utadat. Ítélni? Igen, olyan, mint alkotni. Változandóságait feldolgozása, kialakítása, megváltoztatásaidnak. Mindkettő egy azon életmélység fölött lebeg. Kész műveknek a te folyton alakuló egyéniségethez való változó viszonyában rejlik mindenkori mértéke. És mindenkori értéke minden tudásnak a művészet felől. Mindenkori vagy örök, ember nyelven el végre ugyanagy. Most, testvéreim, Verjük a változó ítéletek szivárvány hídját a művész változó lelkétől, a mi változó lelkünkig. Önmagunkban keressünk mértékeket és értékeket. Célját minden művészet értésnek, lehetőségét minden művészetítélésnek magában foglalja, néhány kérdésre való felelet. Mint alakul egy-egy költői élmény műremekké, s válik erévén százféle élményévé másoknak. Mi adja az összetételét? S mint él tovább az emlékezetben? S mint különítődik el? Egyik tapasztalatom, miért ösztökél, szeretnem bizonyos művészeket, s másik ezt a szeretetet miért tünteti el. Van-e jogom arra, hogy ami tegnap még idegen volt nekem, azt ma rokonnak érezzem, és viszont. Jelenem, tudatom a múltról és sejtelmem a jövendőről, mint vonatkozzanak egymáshoz, hogy meg ne semmisítsék, hanem ellenkezőleg erősítsék egymást. Nos, e kérdések azok az egyetlen kérdések, melyekkel az ember a művészetnek, mint szemlélője, mint elfogadója, mint megítélője kell, hogy elébe lépjen. És aki azt hiszi, hogy ez a szeszélynek rászabadítása a tudományra. na hát annak elmondom, hogy mind képzelem én azt. Hát szóval... Fúj! Ezerszeres fúj a bírálóra, akinek életébe a műremekek csak véletlenül és nem szükségszerűen kerülnek bele. Fúj! Az újság emberre, aki a színházban parany szóra szerzi hangulatait, és azokat még aznap este leírván, tőlük meg is szabadul. Ha a műremek, meg saját bensütben, saját valódnak egy részét föltárta már, hatása ugyan lehetne más. Engedd, hogy az a föltált részekben, csak hadd keringen előbb a vér. Járj, kej, azzal a te színházban ellesett, könyvből kiolvasott vagy képen meglátott tapasztalatoddal. Vest próbára a használhatóságát. A világba dobván magadat vele, hadd nőjön, rügyezzen, fesejjen ki. Vagyhat akár hervadjon is el, még mielőtt kifesélhetett volna. Olykor ez a folyamat órák, olykor meg évek műve. De amíg le nem zajlott, írnod egyetlen szót sem szabad. A mindez nem olyan, mint ha azt mondanám. Igazi élet, helyes ítélet. Igazi élet. Egyáltalán minek is még a művészet. Nem jobb be hegyeket mászni, átúszni folyamokat, csókolni asszonyokat. Hajunkat csak hat borzolják végig az összes szelek. Ismerni kell a feeling áhítatot, a asszony fehér nyoszoljája és a téltékzó vágyat a nő sejem ágya előtt. Meg kell ölelned békés embereket, és harcok tombolása idején kezedet dühötten ökölbe szorítanod, és kell, hogy áltál legyen ott is, ahol vajódó asszonyok vonaglanak, ahol gyermekek gügyögnek, ahol férfiak cselekszenek, ahol aggok hörögnek. – Ismerned kell, ismerned mindent. – És aztán elmenned, és leszakasztanod virágát napodnak. – Napodnak. Melyik nap az? – Nos, 1908. május 7-e. – Nagyon fontos ezt tudni. – 1908. május 7-e oly magaslat, Mely alatt év ezredek pihennek. A csúcs még messze igen, magasan de imár nem olyan alanti, nem olyan fárasztó a kapaszkodás, mint azt a tudomány terhével megrakott teherhordók hiszik. Nem szabad annak kiaklázatlannak maradnia, hogy 1880-ban születtél, és nem 1780-ban vagy hogy tudom ilyen 380-ban. 1880-tól 190-valameddig élni. Nagy szerencse, ha ki tudod használni. Éld életedet, éld hatalmasan. A holtak életéből pedig igyekezzél megszerezni mindazt, ami a tiédnek a hatalmát növelheti. Csalárd, hála, ne enged, hogy megtévesszed. A múltat, a múlt élt Idegen idők, idegen emberei, Hadd pihenjenek idegen sírjaikban. A nagy alkotókat, Nagy műveikben ne kerest. Mindenben és mindenütt csak magadat kutast, Csak önmagadat. Te vagy mértéke. Te a célja is minden kutatásnak, minden bírálásnak és minden művészetnek. Figyeld meg hát magadat, és ha érzed, ez kell, hogy enyém legyen, vagy ha veszed, hát annak már nem vehetem hasznát. Megállapítását ez érzéseknek és okaiknak, néme. Nos, hát azt nevezd bírálói rendszerednek. Alkotó munkájának föltételeiről, isletének titkairól ám adjon hírt a művész. Ha úgy tetszik neki, valomásait hálás kíváncsisággal fogjuk hallgatni. Na de minek leskelődnénk rá? Műve elkészülvén, mint kifejezés az életét alkotójában leélte már, és most bennünk, mint benyomás kell, hogy folytassa életét. Ez átalakulás után a holt kifejezés misztériumajval, amikbe soha teljesen behatolni nem bírnék, és amikből alig ha hozhatnál ki magamnak bármit is. Most ezekkel semmi dolgom, ibár. Annál inkább kell gondomba vennem, dédelgetnem a benyomásomat. Kísérleteznem, kell vele, elmélyítenem, megvizsgálnom, megfigyeldem. Titka itt, föltételeit, kifürkésznem, alakulásainak törvényeit szebbel tartadom. Majd tapasztalatodnak föltorlódása, hat képességedre, hogy bizonyos fajta művészetet magadba fogadj, majd pedig valamely magadba fogadott mű téged állít, mint megváltozott az életbe. A bírálás, mint én értelmezem, folytonos szabályozása ennek a viszonynak önálló és magába fogadó élet között. Kalandos története titkos vonzalmaknak, amelyek szenvedéllyel duzzadoznak, és azután megint lazává luhadnak. Egy és ugyanazt a művet az ember különböző életkorokban, különböző okoknál fogva gyűlöli és szereti. Az ám, hát mi is volt nekem Gőte szója, amikor az iskolában először a kezembe került? Előkelő, unalmas, szenvedélytelen bű, semmi más. Aztán húsz éves koromban olvastam másodszor. A világfájdalom korszakában. Akkor a kemény ütközések idején felbőszültem balsorsan tasszónak az álmodozónak. Csak hogy Göte a fiúnak-e szenvedésről túlságosan csiszolt, nyugodt nyelven beszélt. Hát én több érzést kívántam több kedélyt, több szenvedélyt. Csak harmadszorra redített meg a visszafolytott ős erő, staszóban több idegességet. Több melegséget találtam, mint a világirodalom összes állítólag szenvedélyesen izzó műveiben. Tasszónak az élet félre bukása, akit még csak lángeszűségesen ment, szükségszerűnek és igazságosnak rém lett nekem, és örömmel töltött el. Kedves lett Antónió alakja. Előttem jó esett látnom, hogy biztos lábon, emelt fejjel, mint áll, mint uralkodik e pompásan gömbölyű földgolyóbisod. <hül> Ez tesszója a fiatal férfinak, aki előtt még ott egy egész élet. Na és aztán... Ki tudja, mint járok, majd később. Szemben a halállal? Úgy lehet, sírálbas, fogatlan, lötyögő hangulatok fognak el, majd, s nem lesz erőm mindvégig a valóság hitvallását valladom. Az álmok majd menedékül tűnnek elém, és a dolgok igazi valóját, gő tesvoltárjaival bár nem dicsérhetem. Hogy úgy járok talán, s mi vonatkozásban állok majd aztán Antoniót a Tasszóhoz. Bizonyára megint másban. Nos, így vándorol egy-egy könyv az életvándorlásaiban. A bírálat pedig útleírása a vándorlónak. Nem lírai bírálat, mentsen Isten! Ellenkezőleg. Így felfogásban az ítélkezés adománya drámai önalakítás lehetőségét jelenti. Művészi fogékonysága változásainak feldolgozásában különös emberfajta alakítja meg magát. Aztán, hogy ez az emberfajta méltó-e ábrázolásra? Természetesen, mert hiszen lélegzik. De legalábbis épp olyan jogosan, mint Homérosz hősei. A primitívek vallomásait ritkaságoknál fogva túlbecsüldi szokás. A kezdetlegesnek hódolni legbiztosabb jele az egészségtelen dekadenciának. Nincs naívabb érzés, bár természetesebb sem az összetettség tiszteleténél. Későbbikor sokszorosan elfogult összetett lelkek vallomásainak értékét, bizonyára méltányulni fogja. Minden esetre kell, hogy a tiszta vallomás a zavaros tudásnak tömegét keresztül járja és elárassza. Ha tehát a bírálat ön célja a bírálónak, és ön tartása és legsajátabb tette, hát az a jog is megilleti őt, mint bármely élőlényt, amely kimegyen megszerezni az ő eledelének, vagy hát mindazt, amit művészet és természet csak alkottak valaha élete szolgálatára valónak tekintse, az ő gazdagítására az ő emelésére van mindaz. Magában véve én csak tartalmat burok. Hm, az ám. Hát, Amaz építőmérnök művészete is, aki egy szép házat építette itt, vagy a szobrász művészete, aki egy csodás álló képet faragta. Hm. Csak kegyed művészete is, gyönyörű ismeretledem, akit akár csak gondolataimat idáig követtem, és aki létének puszta valóságával is az összes művészetek művészetét gyakorolja. Megbabodáz! Eh. Én győzhetném meg róla, hogy a kegyet tartalmatlan burokja, vagy buroktalan tartalma is az én létem emelésére és gazdagítására való. <gül> Jó napot, doktor úr, szól a hölgy, mire az a bundás szakállas úr, aki épp a kocsiából szállt ki, így felel. A lázatos szolgálja, nagyságos összönyöm. At ezt messziről is felismerem, hiszen ez a házi orvos. Az örökké egyforma házi orvos, akivel Pekingben, és Münchenben, és Párizsban, és Szarajevóban egyként találkoztam. A lázatos szolgálja, hogy van férje, ura? Jól, örövednek, – Na és a kicsike? – Az is jól. Ah, – Pompás, pompás. Hát csak mindig is tessék megfogadni a tanácsaimat. Ah, – Abban bocsánat, sietnem kell. – Nagyon sietek, mert hát súlyos eset. Nagyon, nagyon súlyos, aggasztó eset. A hölgy azt szeretné kérdezni, hogy hát ki beteg? Asszony vagy férfi? Fiatal vagy öreg? Mert sok mindenfélét szeretnek kérdezni még, de a házi orvos már tovább siet és eltűnik. A hölgy utána néz. A hölgy mosolyog. Napsugár. Az első félénk ilyet napsugár tör keresztül a ködön. Eleinte oly csüggetten csillan a fülbevalókon, Aztán mind vígabban villog, Mind szemtelenebbül, Mind kihívóbban. A köd oszlik, A világ fényben ragyog. A hölgy valami barátnője feleint, Kezet ráznak, ölelés, szirógatás, csúk. Fogadjunk, hogy gyűlölik egymást. És vég nélkül való csevegés kezdődik, amelyből a szél csak egy-egy szófoszlány sodor felém. Hát éppen most az orvos súlyos, aggasztó eset. Hát nem tudja, a tavaszi levegő, holnap, ha a férjemet rávehetném... – Mi csinál, Péter? – Hogy egy méter? Most mindketten elsurrannak. Csak az élénken mozgó két fejet látom, a nagy tollak hullámzását a kalapokon. Föl meg oldalt, mintha két nyelv öltödnék ki egymás ellenébe, és húzódnék újra vissza. Ez... Örök kérdések izgalmas tárgyalása közben, Mit csinál Péter? Hogy egy métere? Örök kérdések? Örökké kíváncsi asszonyok, Örökké hümögő házi orvosok? Örökké aggasztó esetek, Hm, nevesd meg elátványt. Im, így zúg és robog az örök egyszerű élet előtted. Közepette ennek az örök egyszerűnek, íme, egybe kell fognod mind a sok különféleséget, és mind azt, amit komor szobában könyvhalmazok között alkotsz. Hozzá ezeket a nőket, a férfiakat, meg kérdéseket, az eseteket. Hadd formálják mindezt mások. Te csak ismerd, te csak értsd. A bírálónak ez a küldetése. Van-e oly begértés, mely nem áll messze félre csenevész csontos karral, hanem frissen, fürgén, mint a teremtő cselekvés, mindenfelé tesz-vesz? Kifelelhetne a kérdésre? <gül> Mindegy. Nemára a kérdés felvetése is megnyugtatás mintha rejtőzködő szellemek a leglehetetlenebb kérdésekre is megfeleldének, és elhaló, soha hozzák el nem ható szavukkal, nyugalom költöznék nyugtalan lelkünkbe. Hát hegyezem fülemet, hát ha sikerül elkapnom a láthatatlanok valamely szavát, a két hölgy Rég eltűnt már, Szivarom, kékes gobolygást ereget. Mit sem hallok, S amit látok, csupa füst.